Jabur 103 dari ayat 1 sampai 22 Mas Murdaud Pujilah Tuhan wahai jiwaku dan segala yang dalamku pujilah namanya yang suci Pujilah Tuhan wahai jiwaku dan jangan lupakan segala rahmatnya Dia mengampunkan segala dosamu, dia menyembuhkan segala penyakitmu dia menyelamatkan nyawamu daripada kemusnahan. Dia memekotakanmu dengan kasih sayang dan belas kasih. Dia memuaskan hasratmu dengan yang baik supaya usia mudamu dibaharui seperti burung halang. Tuhan menjalankan kebenaran dan keadilan bagi semua yang tertindas. Dia memberitahu jalannya kepada Musa, perbuatannya kepada kaum Israel. Tuhan penuh belas kasihan dan kasih kurnia, panjang sabar serta melimpah kasihnya. Dia tidak sentiasa memarahi kita dan tidak menyimpan kemarahannya untuk selama lamanya. Dia tidak memperlakukan kita berdasarkan dosa kita dan tidak menghukum kita setimpal dengan kesalahan kita. Kerana sebagaimana tingginya langit di atas bumi, demikianlah. Limpa kasihnya kepada orang yang takut kepadanya Sebagaimana jauhnya timur dari barat Begitulah jauhnya dia telah membuang keingkaran kita daripada diri kita Sebagaimana Bapa mengasihani anak-anak Demikianlah Tuhan mengasihani orang yang takut kepadanya Kerana dia tahu bagaimana kita dibentuk Dia ingat bahawa kita adalah debu Hidup manusia seperti rumput seperti bunga di padang begitulah dia berkembang angin meniupnya maka tiadalah dia lagi dan tempatnya dahulu tidak mengatinya tetapi kasih Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya bagi mereka yang takut kepadanya dan kebenarannya sampai ke anak cucu kepada mereka yang mematuhi perjanjiannya dan kepada mereka yang Mengingati ajaran-ajarannya Tuhan telah menempatkan taktanya di surga Dan kerajanya memerintah semua yang ada Puji Tuhan hai kamu para malaikatnya Yang amat gagah perkasa Yang menjalankan firmanya dan sentiasa mendengar suara firmanya Pujilah Tuhan hai kamu semua alam semesta Kamu para hambanya yang melakukan apa yang diredayanya Pujilah Tuhan segala hasil kerjanya di semua tempat yang dikuasainya. Pujilah Tuhan, wahai jiwaku.